Kapitola 6 Pandita Vaggo Mudri Verš 76 Nidhinang nangva pavatarang yang passe vajya dasena negai havading medhaving Tadisang Panditang panditan bhaje Joho, ty na Jako toho, kdo ukazuje poklady, nahlížej toho, kdo vidouc tvé chyby ti je vytkne. Moudrý. S tímto mudrcem pobívej, neboť pro takto pobývajícího je to lepší, nikoli horší. Verš sedmdesát sedm. Ova Deja Nusa Seja, Asabháčany Váraji, Satan Hisó pijo hoty, Asatang hóty a pijó. Tím, že poučuje, radí a od nízkých způsobů odvarací, dobrým je milý, nedobrým je nemilý. Verš 78. osm. pápaky mity, Nabhači purisádhami. Bhači tha mity kalyáni, Bhači tha Nepobívej se špatnými přáteli, Nepobívej s nízkými lidmi, Pobývej s dobrými přáteli, pobývej se vznešenými lidmi. Verš 79 Dhamma píti sukhang seti vipasane na četasa, ariapavetite dhammi, sada ramati kdo je nadšený dhammou, dlí blaženě, s povznešenou myslí, ušlechtilými hlásenou dhammou, vždy je potěšen moudrý. Verš 80 Udkaňhy najanty netika, Usukara namayanti dženang, darum namayanti čeká, atánang dameyantit pandita. Vodu rozvádějí zavlažovači, šípaři obrábějí hroty, dřevo obrábějí tesaři, sebe ovládají moudří. Verš 81. Silo jatá ikaghano, váty nana samíraty, evang ninda pasang sásu na saminjanty pandita. Jako skála z jednoho kusu není otřesena větrem, tak hanou či chválou nepohnutí jsou moudří. vers 82 Jatápy Rahado Gambhíro Vipa a Anávilo Dhammani Sutvána Vipa Siddanti Pandita. Jako jezero hluboké, zářivě čisté a nesčeřené, tak vyslechnout se Dhammu, Zářiv je čistými se stanou moudří. Verš 83 tři. <tějí> ve sapurisa cajjanti nakamma kamma santo sukhe na puttha atthava na ut. Čáva Pandita panditá Kdekoli se nacházejí dobrí jedinci, jí jsou zdrženliví, mírní, netlachají pro potěšení, ať dotčeni štěstím či strastí, moudří nedají najevo po vznesení či skleslost. Verš osmdesát čtyři Na atta na parasahétu na puttamiče na dhanang na ičeja adhamena samidhimatano sa sílavá dhammiko dhammikó si Ani kvůli sobě, ani kvůli ostatním, Neměl by si člověk přát syna, bohatství či království. Neměl by si přát získat vlastní prospěch nepravým způsobem. Tak se stane ctnostným, moudrým a pravdivým. Verš 85 Appa káty manu je džaná paragamino, gáminó a tájang itará pažá týra Málo je mezi lidmi těch jedinců, kteří překročí na druhý břeh. Ostatní lidé jen sem a tam po tomto břehu pobíhají. Verš 86. Ječek hó samakáti, dhammi, dhammanu te džana parame mesanti, mačudheyang suang. Ti, kdo správně následují dobře vyloženou dhammu. Tito jedinci překročí tuto říši smrti, kterou je těžké překonat. Verš 87 Kanhang Dhammang Viphaya Sukang Bhavit pandito. Oka anoka ma Gama Viveke Temné stavy, když zavrhl a rozvíjí jen ty jasné. Moudrý, jenž odešel z domova do bezdomoví a dlý v odloučení, z něhož je těžké se radovat. Verš 88 Tatrá bhyraty mičeja hitvá kámi a kinčanó. Pario peia či Vyšší radost by si měl přát, opustiv smyslné požitky ten, kdo nic nemá. Měl by se očistit od toho, co znečišťuje mysl, ten, kdo je moudrý. Verš 89. devít. Jé sang sambo dhiyangé su samma cittang subhavitang. Adana dana pati nissagé anupada yajirata. Ki te loke parinibuta kdo články probuzení správně ve své mysli rozvinuli, ze zanechání a zneulpívání se radují. Oproštění od zákalů a plní jasu, již v tomto světě jsou zcela odpoutáni. Z jazyka pály přeložili pan Štěpán Chromovský a Bhiku Gavésakó.